Hvordan står det til i gastronomens verden? Jamen, øh, egentlig forbavsende godt. Jeg havde faktisk øh, frygtet, at det ville være, blodbad ville være større. Nu er der stadigvæk noget med nogle lån, øh, der skal betales tilbage og sådan noget. Men øh, jeg, havde, jeg havde frygtet, af, at det havde været et rent blodbad, at øh, ja, op mod halvdelen af restauranterne ville være udraderet og... Så, øh, så det står forbavsende godt til, men det er klart, at det er en, det er en, anden, det er en anden situation, fordi at, øh, det kan godt være, at, at københavnere og danskere går ud og spiser, men, øh, men det, som har borget scenen frem, især på, på det, hvad skal sige, det yderste niveau øh, de senere, de måske de sidste 10 år, har, har været de her, man kalder foodies, de her internationale rejsende madturister, som kommer fra... Hongkong og fra New York og fra Los Angeles og Tokyo og den der slags steder der. Og, øh, og det er klart, at, at jeg, jeg hører på restauranterne, at de småt er begyndt at vende tilbage. Altså så. gæsterne? Ja, altså ja. de internationale gæster. Ikke? Øhm, altså nogle, jeg snakker for eksempel med i Nørregård for Kado, som er en af den der slags restauranter, hvor man gik ind før lockdown, og så ville der sidde 50 procent udenlandske gæster. Ikke? Altså, nogle gange på Noma har jeg jo prøvet at sidde som, som eneste danske bor. Øh, det har været helt normalt. Ikke? Geranium var også noget den stil der. Ikke? Så, det, så det er klart, at det, øh, det sætter sit sit præg. Ikke? Øh, for eksempel på, på, på Noma for at tage den restaurant, jamen så, har, øh, så har man for eksempel den her sommer, har man ikke kørt skarpt en, en sommer sæson som man plejer at gøre men har også været en hel del øh, fisk og skalddyr, fordi at, at øh, René Rettiby har øh, kalkuleret sig frem til, at, at der simpelthen er for få veganere i, øh, i København, som har lige har øh, 10.000 kroner til to personer på lommen til, til sådan en aften på Noma. Der, ikke? Vil det sige, at corona også på sin vis kan ses i maden så? Ja, et stykke hen ad vejen. Altså, specielt når vi snakker Noma. Altså, nu ja. ved vi jo, at en af vinderne her på Ople, øh, som jo ligesom... Øh, en burgerbar. Og på ligger jo, hvor, hvor Noma før havde sin restaurant nummer 208, som havde en Michelin-stjerne. Men altså, hvor man jo, i hvert fald, hvad jeg har fået at vide, måtte, måtte jo simpelthen smide håndklædet. Øh, fordi øh, at, at, at, altså på grund af de her udenlandske øh, folk, der ikke kom til. Det var også en ret stor restaurant, 108, ikke? Som, så vidt jeg huske, kørte to seatings, altså to, to hold gæster og med nogle, nogle, nogle pænt høje priser, som det nu er, når det er en -stjerne, ikke stjerne der, der, der, der kan man godt, i det allerøverste lege, kan man godt mærke, at, at der mangler noget. Ikke? Så, så jeg håber jo selvfølgelig kraftigt på, at de snart vender tilbage, og at man kan holde skroen i vandet, fordi at, øhm, at jeg synes, det, der har været specielt ved den her revolution, man har set på den københavnske madscene, har, har jo været det her med, at det har været en... En revolution, kan man sige, som startede fra toppen af. Det startede med restauranter som noma, Geranium, kado øh, den slags restauranter. Og det har i høj grad kunnet lade sig gøre på grund af de, af de her udenlandske øh, gæster. Ikke? Det, sådan er det jo faktisk også et sted som Paris, hvor man kan undre sig over, er franskmænd virkelig så rige, at de kan have så mange ekstremt dyre træstjernede restauranter i Paris? Øh, det, det handler jo også meget om, at der normalt øh, sidder et sted mellem 50 og 80 procent øh, vil beslåde og hvad ved jeg og, og, og spise det på is. Ikke? Så hvis man skal have en en, en madscene på det der haute cuisine niveau, så skal der simpelthen nogle af de der rejsende fuldkomst til at komme og, og, og lægge nogle kroner. Øhm. Hvad er det så for nogle tendenser, de her dyre drenge har startet, skulle jeg at sige? Jamen det har jo været øhm, at det har jo simpelthen været det at tage fat på, på det det man kan vi kaldt det nye nordiske køkken ikke altså det er jo simpelthen og det er jo også det der har gjort det relevant for folk at rejse til for før øh, Noma og Company, der kan man sige der, der var det jo der var den københavnske madsen meget inspireret af især Frankrig så var der måske lidt Spanien lidt Italien men altså sådan dybest set var, var det jo meget som man kunne få alle mulige andre steder i verden også der var ikke rigtig nogen grund til for sådan en foodie type der at indlægge øh, København på øh, på ruten, øh, og jeg kan huske fra, fra mine samtaler med, med René, at han sagde at han i starten, han tænkte, at det bliver nok lidt op og bakke, fordi altså, København er jo ikke sådan lige det første stop ligesom på, på en tur til Europa, ikke? Men, øh, men når man så kigger på det, så er Københavns Lufthavn jo i virkeligheden nem at komme til, meget central og øh, ja, i sin tid, der er nogle tættere inde på Christianshavn, jamen, så kunne folk jo ligesom nå i en taxa, der tager en halv time for Lufthavnen, og så kunne de nå til hjem igen og hente børnene, mere eller mindre, hvis de boede i Antwerpen eller Bruxelles eller, eller sådan et eller andet sted. Ikke? Så det viser sig ret hurtigt, at det at er det jo nemt for folk at komme til København. Øh, og, og det har som sagt været meget vigtigt. Men, men det har været meget været det her med øh, det nordiske, det nye nordiske og genopfinden. Det har ikke været så meget. Lige starten så tænker jeg, okay, skal det nu være... Vi troede måske, det skulle være sådan noget med, med gule ærter på en ny måde og frikadeller og og sådan noget øh, så noget hvad, hvad, hvad, jeg hvad man husmandskost, mormorkøkken. men altså i realiteten var det, noget man gjorde og, og, og som andre så ligesom har hoppet på den vogn som går for eksempel, ikke? det har jo været, været genomfintet. Det er virkelig ved at være at opfinde et nyt sprog, men baseret på råvarer, som kommer, ja, et par, par timers omkreds af, af, af København. Øh, og og det, det, det har jo så været været en, en, en fantastisk succes i øh, i de her til 15 år. Men har, har det den nye, hvad du det, nye nordiske køkken, køkken så lidt under, at øh, at der ikke er gæsterne nok efterhånden? Ja, altså er, det, vi gået, er vi gået af mode her i Norden? Jeg, jeg, jeg kan jo godt se, at det der åbner nu af restauranter, <coughs> det er ikke særlig meget det, det nye nordiske køkken. Altså det, det virker som om, at det på en måde er gået en lille smule af mode. Altså det, øh, det, det virker som om, at det der det der åbner er, er af alle mulige andre nationaliteter. Ikke? Altså, så åbner der en sådan som Camino i Kødbyen, ikke som er en ren restaurant og meget spansk orienteret. Ikke? Så har, har, har Rocio Sanchez, som tidligere arbejdede som, som øh, dessertkok på Noma, hun har åbnet efterhånden en lille kæde af, af ret interessante, meget autentiske meksikane-inspirerede eller meksikanske restauranter, hvor man så ligesom går, går all in med at importerer sin egen hele majs og, og maler det selv på en mølle til at lave tacos in-house på den helt rigtige måde. Så, det, er ligesom, så det, har, det tendensen i øjeblikket er lidt mere, at, man, at det er sådan noget, altså sådan mere eksotisk mad, plus at tendensen er, som vi også nu kan se, at vi skal den bedste frokost, at altså, smørbrød har fået en kæmpe revival. Det kan du jo godt kalde nordisk, men, men det er ligesom den, den primære udvikling i øjeblikket, finder meget sted på, på længere nede segmenterne, end de her ultra fine dining restauranter, der har to-tre... Altså prismæssigt? To træ... Ja. Prismæssigt, altså, længere. prismæssigt længere nede? Prismæssigt længere nede. Jeg er ikke, det er dårligere kvalitet, men, men, men du ved... Altså, revolutionen og alt det her med de tilrejsende foodies, det, det, det foregik på, på restauranter, der nu har to-tre Michelin-stjerner, de nævnte der, ikke? Og så, så er det som om, så, så, så er kvaliteten er, er ligesom sunket ned gennem lagene, ikke? det næste man fik, det var, det var så ligesom en, en revolution af, af bistroscenen. Altså da, da jeg var der unge mennesker, så eksisterede der en lille håndfuld Michelin-scandet restauranter, og så var der for studerende som jeg var dengang, så var det, hed det etniske restauranter, Det var kinesiske restauranter, så kom der en masse thai-restauranter. Der var ikke der var ikke den der virkelig kvalitetsbetonede mellem det der mellemklasse-niveau, som jo nu fylder utrolig meget, hvor der er utrolig mange store restauranter i, i med ret god mad. Hvad, altså som, hvad er mellemklasse øh, det er en kategori? Jamen det er jo en kategori, hvor jamen altså typisk så, så koster en menu med x antal retter, som kommer ind. Altså sådan ret typisk restaurant kunne være sådan noget som Pluto og Gorilla og nu Camino i Kødbyen. Pænt store restauranter med relativt ung publikum, hvor man så får et eller andet mm. 10 serveringer, eller som kommer ind af et par omgange på noget dele, et eller andet og koster en 400 kroner. Ikke? Og, og så er der så også ret livlige steder, det er ikke, de er ikke så formelle, som de er i det, det det er sådan lidt festagtige, lidt alarmende steder, øh, med god stemning, og musik, der måske bliver højere og højere løbet af weekenden, og hvor sådan en aften der, når der ikke er corona, så kan, kan udvikle sig til lidt af en fest, så det er i høj grad øh, unge mennesker, som, som har, har indtaget byens og øh, er begyndt at gå ud og spise. Ikke? Så det er blevet mindre formelt, kan man sige det sådan? Ja, helt sikkert. Og så altså nu i øjeblikket, hvor, hvor det her store mellemsegment virkelig har været professionaliseret og, og virkelig blevet godt, jamen der, der, der har det for eksempel efter, efter de her to coronalockdowns så har jeg set mange flere vinbarer for eksempel. Ikke? Og vinbarer i København, det er jo sådan et sted, Altså, hvor man ikke bare går for at drikke vin, men også for, for at... Altså, det er fleksible restauranter, hvor du kan få noget let mad. Du kan sætte dig hen, og så kan du drikke et glas vin, hvis du vil. Du kan drikke en hel flaske, hvis du vil. Du kan, du kan, du kan tage nogle peanuts, øh, eller også så kan du faktisk spise dig med, Men du behøver ikke... En aften behøver ikke at vare hele aften, og den behøver ikke at koste 2.000 for to personer. Øh, den, den type steder, spisebar og folk har, om har meget, mange navne. Noget andet, som også hvor der også er sket en, en, en, en, en virkelig en stigning i kvaliteten, det er, det er på sådan street food, at der er kommet rigtig meget mere af. Øh, altså sådan noget som, som Riffen, øh, Bruns gademarked, mener jeg, det hedder. Øh, Torghalderen har jo på en eller anden måde hele tiden været sådan et øh, fast food, street food marked, men der er kommet meget mere af, og, og kvaliteten er på det er blevet højere. Ikke? Så, så, så det vil sige, at, øh, at, at denne her gastronomiske innovation, eller hvad man nu skal kalde det. Altså, Noma har jo ligesom også selv været en del af det, i og med påpl, øh, at og man har åbnet påble, ikke? Altså, så... Og det, det, det var der jo altså ikke for 15 år siden, for eksempel. Men er, er det ikke en... Altså, er det sådan et relativt, direkte, et relativt direkte resultat af sådan noget som nedlukning, hvor man er nødt til at give folk maden med hjem? Ikke kun, ikke kun. Altså, det er desværre, det er desværre også et resultat af, af... at folk ikke gider lave mad. Altså, mm. altså... Og folk har, jeg tror, folk har, har glemt øh, mødre og fædre, har, lemt, har glemt at, at, at lære deres børn og lave mad, og folk har, har mere travlt. Øh. Altså, nu har det jo været sådan i Danmark i rigtig mange år, både manden og kvinden i en husstand, ligesom arbejder. Men, men jeg kan jo se det, jeg bor privat ude i, i Løngeby, øh, da jeg flyttede dertil for 20 år siden, der var der ingen takeaway, og nu er der uendeligt mange tilbud. Så jeg tror, det er sådan en convenience-ting, at folk har ikke tiden, eller gider ikke at bruge tiden. Men man men kan man sige, det er jo også det, at, at så har man så ligesom ind og sige, at der har været masser af plads til forbedring, ikke? Og, og det er så der, forbedringen sker i øjeblikket. Og det er jo ikke, det med ikke være sagt, at de der virkelig top, top restauranter, ikke stadigvæk er glimrende, der er bare, det er bare begrænset, hvor mange en by som København, ligesom kan, kan hvad skal vi sige absorbere det, hvor, hvor, hvor mange, meget vi kan supportere, især når der ikke er de her tilrejsende mennesker. Ikke? Så, man, så man kan sige, der der er, jo, der er sådan set i forbindelse med lockdowns, er der tre etstjernet restauranter, som er lukket i København. Ikke? Og det, øh, det ved jeg jo blandt andet, fordi jeg har lige siddet i dag og gjort boet op, fordi på mandag er der uddeling af Michelin-stjerner. Og, og så kigger man jo på, hvem, hvem kan være de potentielle vinder. Der, der, der må man jo ligesom sige, al, altså. På det niveau er der bare ikke rigtig kommet noget nyt, og det er jo heller ikke så mærkeligt, at man går ikke ud og åbner en ny restaurant på det niveau i en, en tid, hvor der ikke kommer nogen af de, af de her velbeslåede rejsende til, og, og hvor, altså, nogen, nogen skal jo også finansiere festen, ikke? Så man kan sige, at lige præcis på det der ultra fine dining niveau, der, der, der står der en anelse stille lige ja. i øjeblikket, ikke? Men på de andre niveauer, er det måske blevet, posen er måske blevet rystet lidt? Ja, det kan, det kan man godt sige. Det, kan man godt sige. Og det, man, det man også kan sige, det er jo så, og jeg ved ikke, om det er godt eller skidt, men altså, det er mange af dem, der har åbnet nu her, for der, der er også kommet en del åbninger af nye, af nye steder her, efter anden lockdown. Der var ikke så meget mellem, altså sidste for et år siden der, som jo så viser at være en periode mellem to lockdowns. Men nu har der været rigtig mange, altså sådan en gruppe som Sovinogruppen også kaldet Victorgruppen, ikke? De har jo lige åbnet fem nye restauranter, ikke? Øh, Så det har nok i ret høj grad været dem, de har bakket op af en, en kapitalfond. Så det har nok været dem, som har været lidt bedre økonomisk polstret, som man kunne, kunne gøre noget. Altså, pluto gruppen har også gået med i det, der hedder Butikker i Stadio. Det har det er de penge i. Øh, og så videre. Altså, det, det, det har i høj grad Madklubben, GoFogo har åbnet nye restauranter, ikke? Øh, så det er... Man, man ser, det er jo. det er jo lidt desværre. Jeg siger jo ikke, at de ikke kan gøre det godt, øh, den slags restauranter der. Øh, men, men, men, men, men, hvad kan man sige, de, de, de, det er ikke sådan lige tidspunktet for en den lille mand, den lille kok, at gå, gå i banken og få et stort lån til ligesom at, til at åbne restauranten. Det har, det har jeg hørt, at bankerne er meget lidt tilbøjelige til i, i øjeblikket. Fordi det er for usikkert, fordi det, fordi det er for, for usikkert, ikke? Øhm, Hvis man går en tur ned igennem indre, bare her i Pilestredet, mm. Øh, vil man se flere caféer, hvor der ja. står, vi å, håber på at åbne til måske Nå. oktober, vi kan ikke finde personale? Nå oh ja, det er den anden del. Den må væk, også det. sidde på... Øh, Jamen det, er, altså, jeg ved jo for eksempel, der er en restaurant, der hedder Chircolo, som er på vej. Og det er jo igen en af de små grupper. Det er den restaurant, der hedder Mancha, som i forvejen har to små steder, der hedder Baby, Baby og Barlauna, som begge to De kalder sig vinbar, men det er igen det der sådan, fleksible spisested. De skulle så åbne et, et, et, et Toskansk spisested på Gammel kong, Kongenvej, som hedder Tjerkolo. Og det er altså udskudt, er udskudt i, i, er i måneder nu her. Og, og øh, er, ifølge ham, Philip der, som er restauratøren. han siger, at de, de kan simpelthen ikke finde personalet. Og det, det skal ikke nummer, om det kan jo så både være, være håndværkerne til at sætte det i stand, men i og øh, også til at, at servere, for eksempel. Ikke? Men er det så igen, fordi der mangler udlændinge? Eller er det også simpelthen? Altså, boderne der, det, det har jo gjort meget, ikke? Ja. Altså, fordi Jeppe fordi, øhm, som er min gode begændte, han, øh, han har jo ligesom kunne, kunne tilbyde folk sikkert en 10 og mere i timen, ikke? End de kunne få som tjenere. Det er jo mange studerende og sådan, og sådan den slags typer der. Og så har de måske syntes, at det var, det var bedre arbejdstider, end at, end at gå rundt der om aftenen og om natten og, og servere, og pludselig, ja, tingene har været, har været lukket, ikke? Mange mennesker har fundet, man kan også se med taxichauffør, der er mange nye taxichauffører, fordi mange taktikchauffører, er det mit indtryk, har simpelthen fundet andre professioner under, under de her lockdowns. Så i hvert fald, så, øh, jamen, så, så, så, så lider øh, restaurantscenen til synligheden meget kraftigt over det. Det, det er jo også, det er, man kan så sige, det er jo engang, det er faktisk også tilgangen på hotel- og restaurantskolen, som meget desværre er meget, meget, meget dårlig. Den har været meget, meget, meget dårlig her på det sidste. Jamen altså, det er man de ikke engang kokke. Man kan, man kan, sige, man kan sige, at kokken de bliver jo fejret. Øh, Vi har store stjerner, som for Fonoma og altså, Kofod fra, fra Hvor øh, øh, Hvorimod tjenerne øh, ikke bliver fejret som, som, som rockstjerner på den helt samme måde. Så det har været normalt, at, de, at der ikke har været nok, der har søgt tjenerfaget øh, på skolen. Men nu ser man altså også, at, at folk fravælger kokkeuddannelsen. Jeg tror, at det handler nok noget om øh, arbejdstiderne og familiestrukturen. Det, det er svært at, at have en familie øh, på sigt med, med de arbejdstider der, ikke? Altså, at, Gør man noget, i, altså jeg tænker, i branchen om, om folk er begyndt at finde på kreative løsninger eller sådan noget, fordi det, altså, hvis, hvis skolen heller ikke følger med, så virker det jo ikke som et problem, der på nogen måder er ved at løse sig selv. Nej. Men det kan, og det kan der være noget om. Ja, det, ved også, men det er jo ikke mit job det er jo mit job at uddele ris og rose. Det, det er ikke det er mit, mit job at, at løse de strukturelle problemer. Men jeg tænkte bare, om du fx gør noget ved servicen, hvis der mangler tjener. Jamen, jeg, det må jamen, du, ligesom, er du Er du, du vanvittig? Øh, altså det, det, det betyder jo sindssygt meget for en restaurant, at der er nogen til at, til at bære oplevelsen det sidste mm. stykke ud til bordet. Ikke? Og der... Der er det jo fantastisk, hvis man kan få nogle rutinerede, nogle faglærte tjenere. Men, men det, er også, øh, det er jo i meget høj grad noget, som folk har som studiejobs, for eksempel. Ikke? Gennem tiden har der jo også været rigtig mange øh, tjenere, som er kommet fra over på den anden side sundhed af. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg ikke har haft en, en svensk tjener, for eksempel. Ikke? Men, men det er klart, lige i øjeblikket, der, der er det svært, der er jo også, sådan rent politisk er der også, som vi ved visse partier, som, som heller vil oplyse sig selv og springe landet i luften, eller at, at lukke folk, der er brune i huden ind, ind over grænserne. Ikke? Så, så det, det spiller jo også ind, at, at, at, at folk ikke kan få det. Og så er det bare nok, der skal meget, jeg tror, der skal rigtig meget entusiasme til. Ikke? Altså man skal virkelig vilde for arbejde i den der industri i den branche, fordi det er hårdt arbejde, og det er om aftenen, altså, man, man er på arbejde, hvor ens familie og alle muligt andre har fri, ikke? Og, og, og det der med at slutte sent er, er specielt, når man skal hjem og sove, ikke? Der er også meget mange fristelser, øh, ved jeg. Øh, altså, man, man står måske og har en bar på den der restaurant, hvor der er en masse flasker, og natklubberne er allerede åbne, og sådan, det ved, jeg. jeg har to sønner, som begge to har arbejdet på et eller andet Pluto ikke? Og der, der ved jeg da, altså pludselig så, så hænger Nicolás Bintner i baren og spørger om, øh, om de ikke lige har lyst til at, at, at en lille opkvikker på den ene eller anden måde at tage med på, en, på den og den natklub, ikke? Altså det, det, det kræver hvis damien er på en eller anden måde at og, og holde skruen i vandet med sådan et, øh, med sådan et job og sådan nogle, øh, sådan nogle, øh, sådan nogle fristelser det ikke? Så, så på den måde forstår jeg, da, forstår jeg da godt, at det at det ikke, at det ikke, at det ikke er den branche det er lettest at, at skaffe folk til men, men der er jo slet ikke nogen tvivl om, at hvis Altså hvis niveauet skal fortsætte og væksten og alt det der, så, så, så kræver det folk øh, om, øh, altså og, og, og nok, ikke, nok ikke alene bare øh, dansker. Altså faktisk er det sådan, at hvis, hvis du tager de her køkkener, vi snakker om nogle gange, om det var også meget på relæ, kan øh, du, altså, altså øh, sproget der er engelsk. Du, du hører, at der bliver ikke talt dansk i de her køkkener, fordi det, det er i så høj grad øh, af udlænding, der arbejder der, altså, Christian Polici, som jo så lukkede relæ af søsterrestaurant Manfreds, fordi han ville koncentrere om, om, om sådan det, han, han synes var kernesagen for ham, øh, hvilket så er restaurant B, som er sådan en stor pizzeria, og, og, og Mirabelle, som er ved siden af. At han sagde, da jeg intervjuede ham på et tidspunkt det her, at man på en måde kunne man godt se hele, hele den her revolution, eller hvad man nu skal kalde det på den københavnske madscene, som en slags boble, altså en slags møde mellem internationale gæster, og internationale ansatte, som har fundet sted sådan, sådan en bubble, sådan ligesom over København på en eller anden måde. Ikke? Og det er jo ikke helt, det er jo ikke helt forkert, det, er jo ikke, det gør det jo ikke mindre fint i mine øjne, men det er jo nok ikke helt forkert, at, at I i meget høj grad øh, har og er det en, en international ting, hvor international kokke laver mad for internationale gæster. Ikke? Og det er klart, det, det får en skud for bogen i sådan en situation. Men i øvrigt, det her med det, med, med som øh, til service og alt muligt. Det, det er jo noget, du ser i dag hele vejen ned gennem de der segmenter. Ikke? Det, det kan også være på, på en vinbar eller på noget street food ja. eller noget andet. Ikke? Det, det, er en, det, er en, øh, det er en branche, som i høj grad på alle planer lever udlænding. Søren Frank, tusind tak, fordi du kom og gjorde os øh, klogere på gastronomiens verden. Og nu skal vi simpelthen videre til prisoverrækkelserne. Vi skal have koret byens bedste takeaway, byens bedste frokost og byens bedste restaurant. Og vi starter simpelthen bare fra en ende af med byens bedste takeaway. Om byens bedste takeaway, siger Søren Frank, den kære mand, som lige har forladt os. Altså gået. Øh. Da Noma genåbnede som burgerbar efter den første coronanedlukning i fjord, trak det som bekendt både lange køer og begejstrede anmeldelser. De uforlignelige cheeseburgerer er lavet på frisk hakket oksekød, masseret med oksegarum og 20% oksefedt, hvor bøffen steges og smøres med en glas af nedkogt kyllingefong og røget smør. Vegetarbøgeren er en kinola-baseret tempeh, som steges i røget vegansk smør og glaseres med flere af Nomas hjemmefermenterede saucer. Jeg vil gerne bede jer om at give en rigtig varm velkomst til Line Kleppe, når vent. Jo, til Line fra Poppel. Jo, værsgo. <laughs> Tillykke med sejren. Mange tak. Øhm, jeg, når jeg spørger rundt jeg med folk, der prøver jeres bøger, så nævner de alle sammen jeres sauce. Det er noget med jeg så er lavet på en lidt speciel måde. Vil du fortælle os, hvad det er? Øhm, det vil jeg meget gerne, men så bliver jeg over til at tage liv, der bagefter. Det, kan det, det, det, det, øh, det er jo sådan, at man kan ikke fortælle alt, hvad er, hvad er i vores øh, opskrifter. Og burkard den er kun for dem, der arbejder der. Fair enough. Mm. Øhm, I har jo regnet burgeren ud, kan man vist godt sige. prisvende. Øhm, kunne man forestille sig, at I udvider på et tidspunkt? Det er mange ting, der bliver snakket om. Vi hører også tæt, at der bliver snakket om alle slags planer, som vi bliver fortalt fra andre mennesker, der slet ikke har noget med, med driften at gøre. Jeg tror, at til at starte med, så vil vi bare til have vores restaurant op at køre. Den, vi nåede jo fire dage, inden vi blev lukket. Så jeg tror, at i første omgang, så vil vi i hvert fald sørge for, at Øh, går godt. Og øh, så må vi hellere se, om der kommer noget mere i fremtiden. Det kan man ikke udelukke. Vi glæder os i hvert fald til at se, hvor I om fem år. Du tak skal du igen. Tusind tak. Og vi går direkte videre til byens bedste frokost. Om byens bedste frokost, som så siger Søren Frank, som lige er gået. Formel b kønschef og ejer Christian Arbe har selv taget kontrol over gryder og bagoven og det mærkes helt fra det glimrende råbred, der er bagt af frisk mel fra Nordsjællandsk fællesmølleri. fællesmølleri. Frokostkortet er relativt klassisk, men tæller også innovative stykker som vegetarisk fuglekvider, lavet på selleri og grillet, med sild, grillet sild med æggekrem og nye ærter. Betjeningen ved frokostformand Gustav Vilholm og ølkortet er også helt i top. Og I må gerne give en hånd til netop Gustav Wilhelm fra Restaurant Palægade. Øh, I har jo været på noget af en rejse her under corona. Ja, jeg synes, det har været meget hjemme. Ja, rigtigt. <laughs> <Ja. laughs> øhm, der var nedlukning, så var der noget med en brand. To dage før uh, fru Frederiksen gik på talerstolen, så var der noget med noget man skal videre en brændvarlig væsker og øh, korrekt nedlukning af plastikposer ja, som gik grolet galt. Ja. Og så en phoenix fugl. Og så sådan står set, i nu sådan ja. Fugl, ja. Vi står sådan set som et frisk hold kan man sige, da det, dem der til altså, der havde den dagligdrift drift til det, før jeg ligesom har gået solo, er det kan man sige for popverdenen. Øh, men vi har fået skabt et nyt hold med Christian Arbe Møller i spidsen, måske sammen med sin partner Rune Jørgensen, men vigtigst af alt er også at nævne fremtiden. Nu var I også lige før snakket om, at det er svært at skaffe personalet i den her branche, så er der faktisk to vidunderlige unge drenge, der ikke engang er fyldt 30 endnu, som er til daglig driver, som er med her i dag. Johan Kirke, Terp Møller og Lukas Jensen, som skal nævnes, ikke? Absolut, Synes jeg, absolut. Som gør, at vi ligesom har kunnet tage den fuldstændig fra, det føles lidt som år 0, men det er måske år 2,0, ikke? <laughs> det synes jeg godt sagt. Øhm, <clears throat> nytænkning af traditioner kan jo virke som et oxymoron. Ja. Øhm, kan I godt blive ved med at nytænke smørbrød? Ja, det vil jeg tro, hvis man bliver ved med at, at tænke, at man ikke vil måles på det, man har gjort, men hele tiden søger at måles på det, man gør, og øhm, at være... Altså, så jeg vil sige, at jo, fordi den, jeg skal sige, den drift, der i sin tid var gjort som at både Christian og Rune og jeg selv også dengang var med til at skabe det som sidenhen øh, det nordiske køkken, altså den, det, det drive der skete i, i restaurationsbranchen tilbage for frygtelig mange år siden øh, med ikke at ville altså, sig stå, altså, lad, jeg sige, stille sig frisk med det som vi havde gjort hvis man lader ligesom, den energi blive ved med at være jeg ved ikke hvordan man holder den frisk, men det gør man vel ved at blande sammen med unge mennesker hele tiden, så, øhm, så tror jeg godt, at man kan blive ved med at, at, at, at genopfinde. Altså, der er mange af de ting, der foregår i køkkenet i dag, som er øhm, teknikker, som er til ting, der foregår i Japan. Som jo sådan set ret baseret ikke har noget at gøre med det, som Oscar Davidsen i gamle dage lagde an for dagen, hvor folk skulle drikke brændevin og spise Men øhm, så, så det vil jeg tro. Øhm, jeg spurgte en meget madkyndig øh, person for, øh, for nylig, hvad man stiller. Øh hvordan man stiller et godt madspørgsmål til en smørbrødsrestaurant, og det kommer her. Aha. Æ, om fem år er I så gået mere tilbage til mormors køkken eller er I gået mere i det nye? Ej, det bliver mere som køkken. Nej, det er ikke det nye. Jeg vil tro, det nye. Altså, der er en grundbase i smørbrød, som jeg tror, man aldrig kan komme væk fra. Altså, der er den der, man sige, der er det benspænd, der hedder, der skal være noget skivråbrød, ikke? Og, og det vil på en eller anden måde sætte en ramme omkring begrænsningen, men... Igen, altså den måde, vi laver rullepølser på i dag, det er helt sikkert ikke den måde, som min mormor gjorde. Altså det er ret, nu har se set, hvor, de jo, altså hvor meget teknik, der ligger og hvor meget viden, der ligger bagved. Og den udvikling, det tror jeg sådan set bare vil skubbe videre og videre. Ikke? Altså der er nogle ting, som, som aldrig nogen vil gå måde, men man kan sige, måden man laver dem på, den viden man har om det, øh, vil gøre, at tingene, vil, hvis, man, hvis man kunne lave den der tidsrejse, og, lave, og sammenligne en til en for 50 år siden, så vil det virke som om, det var noget helt nyt. Giver det mening? Ja, jeg er fuldstændig med. Fønixfugl, ja. <laughs> tillykke med prisen. Tusind tak. Ja. Og nu skal vi til aftens sidste levende billede, som er byens bedste restaurant. Og om den skriver Søren Frank, at spise på alkemist, er som at rejse til en anden planet. Sanserne påvirkes af lys, lyd og design, og maden er sjældent, hvad den ser ud til at være. Der lejes med både smag, former og budskab. Giv en rigtig stor hånd til Tejs brydegår fra Alchemist. Værsgo. Tak for det. Der lejes med både smag, former og budskab. Kan du genkende dig selv i det? Ja, det kan jeg godt genkende mig selv i Ja, jeg står til daglig udviklingskøkkenet og er med til at udvikle maden sammen med Rasmus, så, så jeg kan, den del kan jeg sagtens genkende. Under corona, der gjorde I jo også noget lidt spektakulært. I forhold til junk food? Ja, det gjorde ja. jeg nemlig. Øhm, I stedet for at sætte jer på hænderne og vente på, at I måske en dag fik lov til at lave mad igen, så fandt I på noget helt nyt. Mm -hmm. Vil du vil lige kort fortælle os, hvad det var, I gjorde? Ja, altså, det er et projekt, der startede før jeg startede på Alchemist, men kort fortalt, så er det jo et køkken, som holder til i Kødbyen, som laver mad til, til hjemløse, og næsten 600 om dagen. Og det er ligesom skabt af det her ønske om også at lave mad selv, øh, at, at, at, at der er mennesker, der har brug for mad øh, hele tiden, og, og, og så var det oplagt, at man kunne bruge de kræfter, man havde jo på Alchemist, til at, at lave mad i den retning. Er det noget, I har taget med tilbage på Alchemist, da I så fik lov til at gå i køkkenet igen? Ej, altså det er, jo, det er jo en selvstændig enhed, og, og den kører jo, øh, som den skal, ikke? men det er jo selvfølgelig noget, der ligger i baghovedet på os alle sammen, og som vi er stolte af på, Alchemist, at vi er med til at drive. Du snakkede, øh, som, jeg, som Søren Frank sagde her med, som jeg sagde, hvor ham, der skrev det, øh, smag, former og budskab. Kan man blive ved med at forny det innovative, og finde på, og finde på, og finde på? Ja, det synes jeg sagtens, man kan. Jeg synes, at øh, den del af processen er lige så vigtig øh, ude på alkemis, som, som selve den madoplevelse, vi giver gæsterne. Altså udviklingsdelen er vigtig, og jeg synes, vi kan blive ved med at forny os, fordi vi øh, omgiver os med gode og dygtige mennesker. Ikke? Og, og, og den kreative proces er øh, altid levende ude på alkemis, synes jeg, og det, det synes jeg, vi er gode til at, at drive frem. Kan du løfte sløret for noget, vi kan forvente af jer? Så må jeg, nej, jo, jeg ved ikke. Der er mere, der er, der er, jeg synes, at vi har mange spændende ting... Øh, i, øh, i støbesken og vi går bare slet lidt med en ret øh, omkring H.C. Andersen, og også noget omkring sult, så der kommer nogle ting øh, fremadrettet, som forhåbentlig bliver spændende. Det synes jeg var et altså, overraskende ærligt svar. Jeg forventede mere politikere. <laughs> tak skal du have, og tillykke. <laughs> Det var, hvad vi havde på tapetet for i dag. Tusind tak, fordi I vil komme og fejre gastronomien.